Це називається лінощі, і в невеликій кількості вони бувають дуже корисними, бо заряджають тебе енергією та гарним настроєм на цілий тиждень. Я тоді провів паралель і запитав, чи можна це порівняти з тим, як дідусь заряджає акумулятор до авто, аби можна було поїхати на риболовлю і дати ладу своїй голові. Так, це дуже вдале порівняння, сказала бабуся. То виходить, що акумулятор трохи лінується? Можна і так сказати. А що може статися, якщо не лінуватися? Ти ж розумний хлопець, спробуй додумати самостійно, а ми з дідусем тим часом трохи подрімаємо. У мене все добре з фантазією, чесно, але я не зовсім розумію, як це пристосувати до цієї історії. Напевно, мені бракує досвіду, тобто використаних можливостей, або розмірковувати і проводити більше різних паралелей. Мені здається, що бабуся чогось не договорює. Ось, наприклад, для акумулятора потрібна електроенергія, аби заряджатися, правильно? Якщо просто його залишити на місці, то він точно не повезе дідуся на риболовлю. Те саме із з батарейками до дідусевого радіо. Залиш їх просто на столі, і вони більше ніколи не розповідатимуть тобі жодних новин і не розважатимуть усілякими там піснями. Отже, для лінощів потрібні не просто лінощі, а джерело енергії. Інакше ніяке це не заряджання буде, а цілковите розрядження. Здається, якось так, правда? Поки дідусь та бабуся заряджаються сном, я починаю думати, що могло б мене заряджати до всіляких там активностей. Спати я не дуже люблю читати про всіляких чаклунів та коротунів на місяці це більше розвага. Я неквапливо перебираю подумки, знання, які можуть мені допомогти імена, прикметники, дати, континенти, числа, літери. Відчуваю, що від цього мені стає трохи веселіше. Я стільки всього знаю, що міг би запросто взяти участь у телевікторині та виграти подорож на море для всієї сім'ї. Це зараз мені, брату, мамі і татові було б дуже доречно. Може, вони перестали б казати одне одному різні погані слова, і ми зробили би багато гарних фотографій для сімейного альбому. Я собі навіть уявив, як уся зелена збирається перед телевізором у нашому дворі. Дід Стасик приносить свою антену, аби краще ловило, вони знаходять канал і починають усі дружно за мене вболівати. Бабуся каже, чшшш, годі потякати, починається. Я стою такий у сорочці і невимушено собі всміхаюся. Це означає, що я зовсім не хвилююся і мені взагалі все до лампочки, настільки я в собі впевнений. Ведучий повідомляє про мене всілякі життєві дрібниці, згадує, що моїм улюбленим смаколоком є сметана з малиною. Бабуся по той бік екрана каже, що коли я повернуся, вона знову мені його приготує. «Обирай категорію», – каже ведучий. «Географія. Який сміливий. Добре подумай, це дуже складна для твого віку тема. Більшість вилітає після першого запитання». Я заперечливо хитаю головою і кажу, що впевнений у своєму виборі. «Гаразд, тоді приготуйся». Перше запитання. Яка найбільша ріка Південної Америки? Ха! Це дуже легко. Міссісіпі. У ній колись Том Сойер удав, що потонув, аби всі навколо почали за ним сумувати. Правильна відповідь. Зал аплодує. Я незворушний, як дослідник Амазонії. Друге запитання. Назва українського міста що літає? Літає? Оце було дуже несподівано. Яке місто може літати? Хіба так буває? На моєму обличчі читається здивування. Зелене по той бік екрана напружилося, ніби під час пенальті у фіналі чемпіонату Європи. А раптом Ждан збентежиться і пропустить гол. Тоді ніхто не поїде на море і не буде спільного сімейного альбому. Я відчуваю, що це каверзне запитання. В буквальному сенсі місто літати не може. Якщо це, звісно, не якась там фантастика. А це точно не фантастика, тому що це географія. А що взагалі в нас літає? Порохи, літаки, кури, якщо дуже постараються, птахи... «Точно. Це, мабуть, місто, що назване на честь когось птаха. Страус, може, баклана босиничка. Чи Горобець? Місто – Горобець. Якось зовсім не звучить. Не по-нашому. А що тоді по-нашому? Орел? Сокіл? Може, Орел? Я завжди вважав, що перше, що спадає на думку, завжди помилкове, і треба ще добряче подумати. «Гаразд, Сокіл», – кажу я. «Гаразд, Сокіл». Усі схвальованого заклякли. «Сокіл? Ти впевнений?» Так. І це правильна відповідь. Вітаємо. Ведучий повідомляє, що більшість учасників на цьому питанні провалюється. Ви отримуєте відразу 100 балів і перемагаєте достроково, не чекаючи на третє запитання. Ось, візьміть, будь ласка. Це потівки для всієї сім'ї з невеликим бонусом для ще двох людей. Тобто, ми можемо взяти бабусю і дідуся? Запросто. Від цього мені стало дуже радісно. Відчуття схожі на ті, коли розпочинаєш читати книжку, яка тобі дуже подобається, і перед тобою ще дуже багато сторінок із пригодами та різними там вигадками. Здається, я добряче зарядився.